Eh jag sitter här med Helene Anderberg. Mitt namn är Helene Helene så när vi presenterar då så så sa jag. "Hej Helene, sikt framhanden." Så sa du. "Ja." <laughs> du jobbar som cook coach. Mm. Vad är det? Det är en form utav coachning som är väldigt trans transformerande kan man säga som går på djupet och där man jobbar med alltså den personliga skuggan. Vilken idé? Den passionerade skuggan det man inte vet finns där menadölla. Ja, det är man har förtängt eller det man har lärt sig tidigt att tycka eh, om det kan inte vara okej eller. Mm. Eh, alltså det omedvetna eller det undermedvetna. Mm. Hur gör man det? Jag är så här i i så här kort samtal som vi nu. Har här så kan jag ju eh ta ett väldigt handfast exempel mm. eh är att titta på alltså all, vi människor vi stöter på samma typ av problem mm. eller ehm människotripper som vi har problem med ja. gång på gång. Eh där där finns en ledtråd att eh, det är med min erfarenhet ännu mer nu när jag har alltså jag har jobbat med skogen i i 15 år i alla fall mm. men eh, mer intensivt nu under senare jag, jag är övertygad om att om du har problem med en viss typ av karaktär så är det neoganthing som finns i den skogen. Eh hur skiljer jag det som man säger good coaching? Hur skiljer det sig då från från terapi eller psykosyntesen som jag också går på djupet? Mm, det är ganska likt psykosyntesen skulle jag vilja säga. Eh och eh, även terapi, men det, det finns ju så många olika sorter. Eh om jag ska prata för mig själv för eh om mina erfarenheter jag har gått i många olika sorters terapi och sökt men så måste jag säga att med skugga när du jobbar med skuggan då jobbar du söker svaren mm. inom dig själv. Eh och du har eh action steps så på så vis är det mer coaching alltså att du har en vision, du har ett mål. Mm. Vi det kan man gå igenom med sin coach, alltså att man tittar på vart vill jag nå eh och så på vägen dit så kan man använda man coachningsrummet som ett slags laboratorium där du tittar på dig själv. Mm. Ehm men alltså det det är ju just med mål, mätmål. Ja. Kan man väl säga skillnad också med terapi? Ja. För i terapi har man också mål. Ja, så just den här nu när jag pratar om det är alltså eh, det vi får den amerikanska bestsäljande författaren mm. innan. Eh, alltså det grundar sig på hennes arbete. Okej. Okay. Och det är ganska så fasta eh processer. Ja. Yep. som eh, vi arbetar med. Mm. Eh men det finns även workshops och föreläsningar och och, och eh som man kan kommer väldigt långt va. Mm. Ehm, um, många gånger så är det saker som har hänt väldigt tidigt mm. som formar vem vi är. Mm. Och alltså det är lite som om man tar banden, det är vill jag banta an så mm. ett exempel att trots att jag kanske då säger att äh, verkligen att gör nu ska jag börja träna och jag ska äta så och så va. Så det går kaffe dag en vecka till och med år ibland mm. men jag faller tillbaka eh och där eh, märker jag att där, alltså att det finns ett eh ett litet barn inom oss som har bestämt som har tagit ett beslut någon gång mm. alltså det som sitter fast eh och att det gäller att komma åt det där är ofta känslor i oss det behöver inte vara så mycket. Man kan mm. tro att det är, det är så otroligt mycket sorg och tårar som vi ska få om man ska. Men eh, jag skulle väl vilja säga att det beskapar mer sorg och tårar att inte mm. eh lösa upp tapeterna mm. som lite där. Hur kan man använda sig nu är vi ju här på skiva minnet? Ja. Hur kan man använda sig av det här? När man skriver. Ja, beror ju att det dyker upp hur mycket som helst. Alltså dels så tänker jag att genom att alltså att arbeta med skuggan tycker jag också är att sluta peka finger. Eh, det är att gå ut och få hålla med och att ja. Mm. Eh, och och se att det som sker omkring mig det är information. Mm. Alltså det är inte någonting annat. Eh och eh, genom att liksom ta bort det här filtret av mitt dömmande över mm. oh, hon är bra och över oh, han är hemsk eller så har jag kullat eh jag har alltid varit intresserad av män ifrån och, och varit kanske en måfortälare från hennes sida här men är nu med nu så att jag menar karaktärer mm. Mänskliga karaktärsmedel finns i oss alla. Om man vill skriva en roman eller en dikt mm. så så är det ju fantastiskt. Jag vet tänker jag kanske skrivandet framväg att komma i kontakt med med Absolut. det här. Ja, för det är en viktig del. Ja. Mm. Är det något som du kan rekommendera dina klienter och så att börja skriva eller att Mm. Mm. mm. mm. Absolut. Mm. Ehm mm jag rekommenderar i definitivt eh Debbie Ford's första bok Kramaden Skuggan nu finns den slut tyvärr på svenska. Mm. Eh på engelska heter den The Dark Side of the Light Chasers. Ehm eh för att där, där finns exempel alltså övnings exempel som är väldigt bra att jobba med. Mm. Jag tycker det är väldigt spännande. Jag har hört att Skookcoach Nej. Servasa. Oh, det trodde jag först att det var något andligt. Att det står någon skugga här så bakom mm. mig nu så eller det är mm. ingenting sånt. Du har inget sånt som du. Nej. Sällan. Eller... Nej. Nej. Utan tvärtom. Eh, skulle jag säga att det är fin, allting finns inom dig. Ja. Vi sitter ute, men på alla sitter inne. Ja. Med honom. Tack kära jättemycket. Det tar jag med mig. Det sitter inte utanför det sitter inne till. Ja. Tack så mycket, Helene. Tack ska du ha, Helene. <laughs>